Arra ébredtem, hogy valaki kíméletlenül rángat. Kinyitottam a szememet, és már itt a vésziós lóarcában éztem. Maga itt tivornyázott az éjszaka a nappaliban. Dehogy tivornyáztam, nyögtem fel, mert a derek és a lábam úgy begörcsölt, mintha egy úthenger ment volna át rajtam. Érzem a pia szagot. Itt nem lehet részegeskedni.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 A beszéd végén őrületes tapsvihar tört ki, éljeneztek, csókokat dobáltak a sztár felé. A meghatódott tömeg próbált közelebb nyomulni a lépcsőhöz, de a sorfal erősen védte, én pedig Emili mellé léptem, és megfogtam a karját. Menjünk, túl szép volt a beszéded, mindenki téged akar, és nem tudhatjuk, nincse itt a fenyegető. A színésznő először mosolyogva, aztán némi félelemmel a szemében nézett rám. Gondolod?